פרק כ"א: ויהי דבר ה' אלי לאמור: בן אדם, שים פניך דרך תימנה והטף אל דרום והנבה אל יער השדה נגב, ואמרת ליער הנגב. שמע דבר ה' כה אמר ה' אלוהים: הנני מצית בך אש ואכלה בך כל עץ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 חרב חרב הוחדה וגם מרותה, למען תבוח טבח הוחדה, למען היה לך ברק מורדתה או נסיס, שבט בני מואסת כל עץ, וייתן אותה למורתה לתפוס בכף, היא הוחדה חרב והיא מורדתה לתת אותה ביד הורג.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 בימינו היה הקסם מירושלים, לשום כרים, לפתוח פה ברצח, להרים קול בתרועה, לשום כרים על שערים, לשפוך סוללה, לבנות דייק. והיה להם כקסם שב בעיניהם, שבועי שבועות להם, והוא מזכיר עוון להיתפס. לכן כה אמר אדוני אלוהים,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 זאת לא זאת, השפה לה, הגביה והגבוהה אשפיל. עבה, עבה, עבה אסימנה, גם זאת לא היה, עד בו אשר לו לא המשפט ונתתיו. ואתה בן אדם הנוה כה אמר אדוני אלוהים, אל בני ואל חרפתם,